Igen, Gyorgy Benedek korán kell. Ugye elküldtem a holnapi résztvevőknek a felhívást Keringőről. 06171242 ami a telefonos aktivitásikat illeti, azt már csak 8 napon keresztül gyakorolhatják, és persze elsősorban akkor, amikor nincsenek vendégek, ma tehát fél 8 egy finanszírozó személyes kívánsága volt ez, miközben személyes kívánsága az volt, hogy az ő neve ne hangozzék el. Szabó Gábor, a Jurosport kommentátora lesz telefonon velünk, nagyjából 25 percreig. Lehet, hogy hosszabban, lehet, hogy rövidebben, 8-tól pedig Berecki Csaba és Csákvári Géza lesznek a vendégeim, és a műsor addig tart, amíg ők itt vannak, ha a velünk való beszélgetés véget ér. Nem ajánlom fel, hogy 061 1712 42 hanem vége lesz. Holnap-holnap után nem innen jelentkezik a műsor, hanem egy másik helyszíről, <coughs> holnap Wintermontel Zsolt Hajna Miklós nem lesz, mert vizsgázik. Meg lesz majd utóbb az a diplomája, ami után már nem lehet kárhoztatni a diploma hiány miatt. Ebben az időben Rákász Béla lesz, a íriás Gyulára fog megemlékezni, vagy ról, akit holnap fognak temetni. Nyolc óra után György evics fél kilenc után Szabó László megidézett A, P és korábban egy elsőműen Lászlóval folytatott beszélgetésben is megjelent. 9-től pedig Kis Ambrus lesznek a vendégeim. Nagy valószínűséggel Hajnal Miklós, egészen biztos Hajnal Miklós lesz a jövő héten. Wintermantel Zsoltól és Kis Ambrustól holnap elköszönök. Ők már a jövő héten nem lesznek. Így a csütörtöki műsor a jövő héten már csak 9 óráig fog tartani ez már a visszaszámolás jegyében zajlik. A péntek messze van, a hétfő és a kedd és a szerda, az egyelőre még bizonytalan, most úgy tűnik, hogy hétfőn nem lesz idő bonyolítása, de egy csodálatos beszélgetés volt Kelemen Barnabással, és akit kellemesnek, mondtam, és Kokas Katalinnal, ők egy házaspár, mellesleg zenélnek, és türeményesek. Azt mondtam nekik, majd kíváncsi leszek a véleményükre, hogy valójában minden reggel lehetne velük kezdeni, mert ez az Ainel Szilárd féle derűs reggel, ez velük szerintem sokak számára bekövetkezne. Ráadásul zenélni is tudnak, amit majd az egyik be is bizonyít, de ehhez ki kell, hogy várják nagy valószínűséggel a hétfőt. Szerdán lesz a piknik. Elvileg Szerdára fogom elhívni Elek Ferencet is, aki még nem tud róla, most így a nagy nyilvánosság előtt tudta meg. És a műsor később kezdődik, valószínűleg valamikor fél nyolc, egy nyolc amikor egyébként az Európa Visztró, amelynek a vendégszeretetét élvezi a műsor, köszönet nekik, köszönet Kurtás Andrásnak, Galambos Ádámnak és Lakatos Jánosnak a technológiai, technikai segítségért, a 168 órának még a közvetítésért. Szóval, hogy. Majd az Európa bistro bérlőjét is szeretném itt köszönteni, aki ezt a nagyszerű biztosította. Végül is a zajról nem ő tehet. Kicsit zavaró a zaj, de például az önök telefonjait nem nyomja el, mert nem telefonáltak. Pedig lesz egy kérdésem rövidesen, amire nem lesz muszáj válaszolni. 7 óra, hat perc van. Megnézem, hogy működik e a telefon, de mindig működött. telefon működ. Szóval is tettel um, nekem a társadalom patának, szociopatának az tűnt fel a tennapi győzőlem következtében, nem csak az, hogy megnyertük a Mohácsi csatát. Tehát ez evidens, ezt korábban is sejtettem. De az, ugye ezek régebbi dolgok, ezek ugye az öregek számára feljönnek, a fiatalok pedig feltétlenül is tudnak róla, vagy nem így foglalkoztatja őket, de amit szíves figyelmükbe ajánlok, hogy a liberális értelmiség és a konzervatív értelműség más-más módon az első meccs után fel volt háborodva azon. Jó reggelt! Jó reggelt, valóban jó szeptet! Jó reggelt! Tegnap folytattam, meghallgattam utána, munka után. Teljes mértékben az én véleményemet tükrözi az autószállásról az autó központi terepét. Nagyon szokat gondolkodtem én is ezen. Nagyon érdekes, hogy hogyan tovább, miért nem hogy az azokat, aminek lehet, hogy poszontában sokkal több az élet tartaná ez a kilátás. hát ez most meg egy reflektív, de ez nagyon-nagyon érdekes volt. Köszönöm, hogy miért köszönöm Nagyon szívesen, és köszönöm a telefont. Volt, aki a klíma a tudatosságot nagyobb mértékben várta volna el a műsortól, vagy hogy én nem képviseltem eléggé a tudatosságot, a klímától elnézést kérek, rongálásában aktívan nem szeretnék részt venni, egy hibrid autón van, de ez most a vicc kategóriája. Visszatérve tehát oda, ahol abba hagytam, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, tehát az azért nagyon érdekes volt, hogy ez a konzervatív, liberális értelmiség, akiket én a Facebookon követek, azok gyakorlatilag azt a vitát, amely a letérdeplés, valamint ha hagyjátok békén a gyerekeinket című uh, vetélkedésből és veszekedésből fakadt, azt teljesen elfelejtették. Tehát abból adódóan, hogy az angolok kifityülték a magyar himnuszt, ami általában áll, állítólag szokás, nem tudom, nem ismerem ezt a szokását az angoloknak, uh, valamint, hogy rasszista barmoknak neveztek bennünket, Dac reakcióként, vagy nem dac reakcióként, azt váltotta ki a népből, legalábbis a Facebook népéből, akiket én követtem, hogy mindaz, ami negatívumnak tűnt az első mérkőzésen, lett az a közönségkárhoztatása, lett az ez a Fidesz, vagy az országkárhoztatása, Attilái, aki ide vezetett bennünket, Árpádé és az összes leszármazottjáé, az megszűnt. Ezt elérték az angolok, az angolok, Két dologgal, három dologgal értük el, ugye egyrészt legyőztük őket, tehát olyan erkölcsi fölénybe kerültünk a győzelemmel, hogy, ez, hogy a tegnapi kifütyülés és himnusz kifütyülés és rasszista barmozástól függetlenül képesek voltunk négy nóra győzni, hogy nem elég, hogyha a magyarországi eseményekből kivonjuk az angolt, akkor nullát kapunk, tehát mintha meg se történt volna. De sokkal érdekesebb, hogy tulajdonképpen már másféleképpen emlékezünk az itteni kifütyülésre, a gyerekekre, és hogy ez valójában kezd a nemzeti büszkeségünk részévé válni, és azért az, hogy két hét alatt, vagy nagyjából két hét alatt ilyen változást tudjon beállni, azért az egy olyan pacák számára, felrakta magát egy képzeletbeli árbockosárba, annak érdekében, hogy naponta danoljon önöknek, Teszem hozzá, hogy tömegközlekedéssel közlekedem, én soha nem láttam tömegközlekedésen ennyi magában beszélő embert. Ez persze nézőpont kérdése, hiszen aki most kinéz az ablakon egy tömegközlekedési eszközből, legyen az mondjuk egy 191-es busz, vagy. Nem tudom, van olyan, egy 291-es, ami létizik, hogy innen Zugliget megy, mert tennap láttam egy ilyet, és nem akartam elhinni, hogy ilyen van. De annyi minden van. Tehát könnyen lehetséges, hogy a 6-os, 4-es villamosból, vagy a 191-es autóbuszból én is egy űrültnek tűnök, aki előtt ugyan van egy mikrofon, tehát annyira valószínűtlen látvány az, hogy a Szent István körült hét előtt egy pali beszéljen, hogy nyilvánvaló számukra én vagyok az, aki magában beszél. Nézőpont kérdés, hogy a halak bennüket néznek hülyének, vagy mi a halakat? Mert már elég régen vágtam le önöknek egy ilyen speech-et, tulajdonképpen akár honorálhatnák azzal, hogy telefonálnak, valaki úgy csinált, hogy megálljon a felvétel minden egyes stressz után, ez korábban nem így volt, de nem muszáj. A pontos idő 7 óra, csak nézzem, hogy mennyi időt beszéltem, 7 óra 11, hát ez így rendes teljesítmény. Úgyhogy én felajánlom önöknek azt, hogy erről beszélgessünk, aztán kiderül, hogy ez a lelkesedés, ami bennem van, ez valamilyen mortékben áthatotta -e önöket. reggelt. Miért egyszer úgy szépen vagyok? Először is a nagyon jó volt, én láttam, hogy van a négy múlva. Én is láttam. Úgyhogy én ő... örültem volna, hogy a... hallasz engem? Látom Igen. Kicsit, kicsit hangosan hallasz. De hallasz, hallasz. Mert tencs, hallasz. É, reméltem, hogy is kimennek a magyarok és a cileket, ha csövítom, de nem meg, ne? mert ez közelet, De nem is emiatt a hallasz, hanem amiatt, hogy nem tudom, voltam ott talán a mozdulba, rám, a de a magyar külön. Nem láttam, csak azt tudom, hogy megnyerte a film szemlét. Meg és, és az, az a 3-as a, a, a alakítás főszínői Egy geniális film, nagyon jó. Ez a Gabriel Cinismek a folytatása. Egy ilyen magyar Cinismeknek meg kell ügyekszünk. Ezeket az 63 játolunk, cínészek, látom, a 63-ban játszódik, Remek színészek. Én tegnap láttam, oda voltam a magyarokkal. Nagyon jó. És ami a nagyon érdekes, az utolsó egy perc, nem mondott bele semmit, nem, nem fogok spoilerezni, Tulajdonképpen egy tisztelgés van Gotárt Péter előtt, mert képzeld el, hogy az Namenák Szván, aki a, a, a megálló időben a követténes, a fiú szerepét játsszák, akkor emlékszel az utolsó illetve amikor, amikor szilveszter éjszaka jön haza, illuminált állapotban, kisilót az egyik ház falán, és a szerelme, a Mazda, aki a. Magda, a, a, a, a, a, a mondta merű lány, hogy a gyönt vagy egy keresztetű túl túlozalon a férjében, ugye köszön kapon a férhezben, és elkezdte a gyújt elé menni és, ö, egy ilyen úgy, Úgyre, hogy oda szól a férje, hogy Magda, hogy a, a, a lány is és úgy van vége a filmet, és ez elmegy. El, el, el annak hogy ebben a film az utolsó ég, egy percet, egy Magda nevű lányk játszik egy, egy sajókot, mikor a lányk egy, egy főszereplő, és az utolsó a, a, a az Magda ott van, a főszélnek a lány, el lesz hisz, lá, a, a, a, a, a lány aki a, a, a, a lányra kinyú volt 40 évvel ezelőtt, és szemben van a nagy Zsolt, aki felé, ugyanúgy ez a lány oda megy, mint egy régi, merős és szelmély, oda ennyi az Zamená szerep, hogy Magda. És a, a, a lány visszafordul, elmegy, és húva vége a filmnek. Ez a egy kis az ha a Tácár is a Tácár is kritikát. Könnyen kis lehetséges, fokot, de erről a, a filmről a közeljövőben a van, nagy van. valószínűséggel nem fogok beszélni. Egy filmről beszéltem volna, az a Zanox volt, de Bösörményi Gábor olyan mértékben szarta le az én kérésemet, szíves elnézést, és azt kellett volna mondom, hogy ez apostrof tale. Nem tudom, hogy ennek van-e oka vagy sem, de a Kejfej csak akkor tesz a nyelvére kaput, féket, satut és egyéb tével végződő szavakat, hogyha arra szükség van, nem gondolnám finomabban kifejezni magamat, egyébként is az internetnépe többet kell, hogy bírjon, az internetnépe az mind közszereplő. 061-712-42, a műsor egyébként 14 év aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy a játszmát ne nézném meg, de az, hogy az egyébként ide be tudjon már műsorelemként kerülni, ahhoz már nagyon kevés az idő. 061-712-42, ajánlottunk itt már annyi mindent, és azon kívül van még annyi minden. 061-712-42. Figyelek, a van mire. Mondom azt is egyébként, hogy szerdán jövő héten, tehát mához egy hétre, önök ide is el vannak várva, tehát ha ennek Ferenc mond, az nem jelenti azt, hogy önök ne lennének ide várva, piknik lesz, eljönnek, eljönnek, nem jönnek el, nem jönnek el, vendég lesz, tehát mert a szóákvit értelmében nem fog árulni. de hát az annak idén a kitelepüléseknek elsősorban a Kajuszó Rádió révén hihetetlen látogatottsága volt, most nem gondolok hihetetlen látogatottsággal, mert ennyi emberrel nem is lehetne fizikailag semmit kezdeni, de hogyha van kedvük, szabadidejük a jövő héten nagyjából 8 és 9 között Szívesen vannak látva, beleértve, hogyha hoznak valamit, de nem csak azt tehetik, valamit én is fogok hozni. Egyébként is nyúlkaját, vagy nem nyúlkaját, függet attól, hogy milyen közel álló a vendég, mint láthatták ezeket, mind a Kejfej Acsi prezentálja egyebek közt, azokból a felajánlásokból is, amelyeket önök egyébként vonalúan a műsor rendelkezésre bocsájtottak, és amelyekre mind-mind szükség lesz majd nagy valószínűséggel a szeptemberi folytatásnál. Most azonban az elkövetkezendő nagyjából 20 perc elég, önöknek kell átvennie a szót és a képet, mert én az elmúlt nagyjából hát 25 percet végig pofáztam. Itt az ideje, hogy most önök viszonozzák ezt a szívességet. Bármivel kapcsolatban, ami a meccset illeti, ajánlottam lehetőséget, hogy drukkolok, hogy az autó nem menjen neki a másiknak. Sikerült. Jó étvágyat, mint hogy ő is eszik valami. Én is beleharapok az egyik percbe. 0-6-1. 712.42, ne felejtsék, mához egy hétre, tehát 22-e egy ilyen korlátozott piknik lesz 8 és 9 óra között. Most pedig önökre van bízva, hogy elő akarnak kerülni, vagy sem. 06.1, 712.42. A hét nem csak az feltűnő, hogy magukban lesz élő emberek vannak, a villamosom és a buszom, de amikor én megközelítettem az -biztót, a Európa-biztót, Szent István körút hét, itt ülök, a kvázi teraszom, akkor az is feltűnt, hogyha átnézzek a zebráról ahol leszálltam, hát az a Zebra, ami közele van a most megállóhoz, és átnézek a Margit hídon, akkor egy autót nem láttam. Egy darab autót nem láttam egészen a Margit híd közepéig, ugye nagyjából addig lehet ellátni. Csak megfordultam, akkor a nyugati se lehetett egyet se látni. Most fél nyolchoz közeledve nyoma nincsen a csúcsforgalomnak, pedig állítólag még tartoz iskolazó, amikor ezekben a napokban ér véget. Itt vagyunk a nyár hajnalán legalábbis, ami ezt a jelenséget illeti. Fura volt látni. Nekem nagyon nagy élmény ez a három hét, aminek nagyjából még a fele van hátra, de már az is szűkösen, hiszen az egyik nap nagy valószínűséggel kimarad. Egyebek közt azért, mert két felvett műsorunk is van, ami korábban soha nem létezett. A tegnapi felvétel során kaptam egy CD-t, Kelemen Barnabás Kokas Katalin házasparttól Most egy felvétel erejéig megidézem a tegnapi műsort, amit nagy valószínűséggel hétfőn fognak majd látni és hallani. Nem pont olyanok a viszonyok, mint a zeneakadémián belét, vagy Kelemen Barnabás azt hitt, hogy majd egy stúdióban fogunk találkozni, de hát végül is a szabad ég alatt is találhat az ember egy stúdiót. Zenejének éles váltás, két katonakláris szám következik, aztán hívom föl Szabó Gábor, előbb a mozi, aztán, mint a filmeken. Nagyjából 10 percük van arra, hogy bármivel kapcsolatban hívjanak, vagy bármivel kapcsolatban ne hívjanak 061-712-42. egy 712 És a sárgulóző, az ablaktalan ház, és a feltébet főd nekem minden együttünk, aki hasonlított rá, kiben nincsen több erő, akit szeretné. És akkor még egy felvételről a lezenzről, mint a filmekem 061 rövidesen az egyik támogató révén föl fogom hívni, mert hogy egyébként ez az ő kívánsága volt Szabó Gábor a Eurosport szakkommentátorát és 8-tól Berecki Csaba és Csákvári Géza fognak beszélgetni, remélhetően beszélgetni. ami a közeljövő programját illeti, holnap-holnap után nem fognak engem itt látni, egy másik környezetben látnak. Hétfőn nagy valószínűséggel felvételről szól a műsor, és látható is lesz majd. Hát különösenekített arra, hogy kifejezetten vizuális elemek, úgy egy forgatóanyag és egy beszélgetés, amely tegnap zajlott itt a teraszon. A kett hagyományos a szerda pedig egy piknik, nagyjából fél nyolc 8-9, 3-8, 9 óra között, hogy aztán Csütörtökön pénteken ismét a négy fal magánya közé vonuljon vissza a kejfejancsű. Az elkövetkezendő percekben még bizonyíthatják létezésüket. Ne felejtsék, szerdán kerek egy hét múlva a Szent István körút hét elé várom önöket, 8 és 9 óra között. Valakit azért elhívok, hogy ne áruljak Petrezsály, bár lehetséges, hogy ez nem is egy olyan rossz üzlet. 06-1. 712.42. ke ma naam shogai sure Szentessék. Szabó Gábor keresem, jó helyen járok? Nem, nem, téves szám akkor. Akkor elnézést. Sem baj, vita. Oké. Okay. Mit hívtam én? Már a hangja gyanús volt. De nem azért, mert Szabó Gábert annyira jól ismerem, hanem hogy Na nem mindegy, na még egyszer. Hát tessék, én Szabó Gábor keresem, jó helyen járok? Jó helyen. Oké, okay, az előbb sikerült valakit felhívnom, de ő közölt, hogy ő nem Szabó Gábor. Fiala János vagyok, és mesterségem története pedig az, hogy egy olyan kitelepülés van, amit én annak idején még hőskoromban műveltem a Magyar Rádióban, amikor szerintem tegeződni fogunk? Jel, a nyugod, én nyugodtam. Igen, Amikor szerintem te még nem is éltél, de hát ahogy az ember előre ad a korban, számtalan esetben tud ilyeneket mondani, tehát ez nem egy olyan nagy szám, és ennek lett egy egyéni finanszírozása is, és az egyéni finanszírozók, akik lehetnek névvel és névtelenül, az én mostani finanszírozom nevét ne adni nem akarta, de egy nagy vonalú ember volt, és azt mondta, hogy cserébe, mert egy cserébe kérni, tehát én ajánlottam fel, mert a műsor egyébként, amit vezetek, nem kívánság műsor, azt mondta, elsősorban a Nadal Gyokovis mérkőzés okán beszélgessek Szabó Gáborral, a sport szakkommentátorával egy röpke bemutatkozást kérek, és aztán belemerülünk a részletekbe. Húha, uh, hát egy olyan, 1996 óta vagyok teniszkommentátor. Mikor születtél? 71-ben. Megsitőleg hamar lettem kommentátor, uh, Aztán 2005 óta én vezetem az eurosport magyar nyelvű szerkesztőségét. Uh, voltam pár olimpián meg ilyesmi, lehet, hát nem tudom, hogy dolgoksa, fontos dolgokszor. Sportviporterként vagyok alapvetően, és amellett én irányítom az eurosportot. Jó, hát akkor változtatnom kell, mert akkor már éltél, amikor ezek a kitelepülések a Magyar Rádióban voltak, de kisgyerek voltál, kicsi a valószínűsége annak, hogy figyelemmel követted volna, és ez nem egy jelentős mulasztás. Um, maga a sportkommentátor, mint olyan, az, tehát te nem az az ember vagy, aki ugye utána, előtte beszélsz, hanem az vagy, aki alatta. Jól beszélek? Igen, igen, igen, igen. Akiket én ismertem korábban, azok mind valakinek a hatása alatt lettek. Ilyenek, és akkor lehet sorolni a neveket, de most nem kezdem el sorolni a neveket. Minek következtében lettél te az, ami most vagy? Hát... Ö a másik a sportiporterségről beszélünk, az a egyszerűbb ebből a részből. A második az nem volt sok túl bonyolult, mert valószínűleg úgy gondolták, hogy a sportiport, az ott dolgozó riporterek közül én vagyok talán legjobban el tudná irányítani ezt az egész valamit. Szóval a sportiporter azért, én étványos, nem, előtt a tanárként végeztem, a utám televíziós voltam, igazán gondoltam, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni, de úgy viszont a sportba éltem gyerekkorom óta, és tudtam, hogy azért ezt azt tudok próbálni. És amikor indult az Eurósport Magyarországon, ez volt 96, akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, hát az, az Eurósportot azt nagyon szerettem. Előtte a nem voltál máshol, sehol? Nem, nem, nem. nem Ott nem, testél? Nem, is nem, nem volt a terveim között, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Mi Lát, volt a terveid között? Gondoltam, hogy majd tenisztesztő leszek, vagy valami sporti az egyetemen szerettem belőle ilyen szakedződiplomát. Külüleget? Hát, egyébként tesi, tesi, tanári diplománval. De előtte milyen, sport, milyen sportokban jeleskedtem? Most utáfutó voltam gyerekkoromban. Jeleskedtem az elős túlzást. Jó, a, rendben van. A részvétel utatja. is jeleskedés. Oké, okay, rendben van. Uh, és mi történt 1996-ban? Hát egy... akkor indult a Magyar Igen, sport. ezt akartam kérdezni, hogy az egyben egybeesett ebben az időponttal. Igen, igen, igen. És akkor itt megkérdeztem a skámat, aki betegben körülbelül azért jártas volt, hogy esetleg szerinte van-e értelme, hogy egy Az ő az miből fakad Hát a magyar televízióban dolgozott onnan. Milyen néven? Havasüli. Aha. Igen? És akkor... Tehát és akkor, akkor be vagy oltva? Az... Több, több oldalról be vagy Hát én inkább ellene voltam be oltva <gül> akkoriban korival, <tehát> én nem... <gül> nem nagyon Kerekben szerettem volna. A, a, tehát a televíziózás nem mondott az euróskort, igen. Ezt tudnám így... Mit ő... mondtad édesanyjád? semmit adom, megadta a palitváccinak a vezetékes telefon. Jó, te, jó, tehát nem, nem az az ember volt, aki azzal akarta a te karrieredet segíteni, hogy nem adott telefonszámot, tehát nem állt keresztbe. Nem, nem, nem, nem de nem is segítettően különösképpen, megadta a telefonszámot, aztán meglátjuk. Én is így voltam vele, hogy meglátszik, hogy lesz, ami lesz. Az nekem álmomban nem fordult elő, hogy én, vegyek. Tehát én nem vegyek. És mi fordult ilyen... elő az álmodban? Azt gondoltam, hogy van milyen vagy ilyesmi, de hogy az esetleg mondjuk ott értem. De ez elsősorban abból adódott, hogy szerepelni nem akartál? Szerintem igen. Szerintem igen. Én nem, nem gondoltam volna, hogy egy pisebb bármiféle ilyesmi képes volna. És, és te hogyan jöttél bele? A gyerek voltam. Könnyű volt Leültet. belejönni? Igen, mert hát rájöttem, hogy itt alapvetően engem parhára nem érdekel azt, hogy sokan hallgatják, vagy ilyesmi. Leülök egy sportesemény el, és mondom, hogy értem bele. Mennyiben volt bárki, aki tanácsokat adott, mi volt az, amitől a Szabó Gábor Szabó lett, Különös tekintettel arra, hogy azért ebben a szakmában, de ez bármire áll, egy postásra is áll. Mindenkinek van egy stílusa, mindenkit valóna meg lehet ismerni, mindenki valahonnan átvesz valamit, még az is, aki egyébként teljesen egyéninek gondolja magát, olyannak, ami semmi sem emlékeztet másokra. A te stílusod hogy alakult, mennyire volt erre hatással az akkori környezet, és itt tovább. Adott esetben a pozitív és a negatív visszajelzések? Csupa fő vagyok. Hát igazából annyi, hogy, hogy hát nyilvánvalóan mindenki, ki a sportot, az nagyon sok sportot néz. Ez mondjuk azért előtte nem volt -e nagyon egyszerű, mert mielőtte Eurósporták Magyarországon, ugye volt Magyar Televízió, aztán egyik, mert ki a nemzeti sportot, ennyi lehetőséged volt. De azért valamiféle képen volt arról leginkább, hogy hogyan nem kellett csinálni. És, de nekem nem volt ilyen tervem, hogy nekem majd valami stílus. Én ezekkel a részétől a mai napig nagyon írtózom a televíziózást. Én azt gondolom, hogy sport sportközvetítésben a sport a fontos. Valószínűleg van valami séres stílusom, nyilván itt 20, akárhány év után nem gondolom, hogy nincs, meg azért vannak itt felirzések, hogy azért alig, hogy csinálom, olyan nagyon rosszul. De de, de ilyen, ilyen gondolat, akim nekem nem volt, akim, én most is úgy gondolom, hogy a legfontosabb az maga a Nadal-Gyokovics-metsz, vagy, vagy az az akár, akármilyen sport esemény, amit én nekem közvetítenem kell. És tényleg igazából az az egy mondat volt a legfontosabb, hogy héder Barna mondta nekem akkor, amikor így elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy mondja ami eszembe jut. És ez, ez, ez, ez az, ami működik. És mindig eszedbe jut valami? De, amikor nem, akkor nem mondok semmit. Uh, tisztázzuk, ott vagy, vagy tévénézed? nézed? hát az már teljesen kikopott az olyan, a helyi közvetítésre, és voltam pártol, minden az nagyon jó. meg a fákjás hagy... Mit jelent az, hogy kikopott? Ugye a kikopott, a magyar nyelv az hihetetlen árnyalatokkal rendelkezik, ugye a kikopott az akár szólhatna arról is, hogy idejét múlt. De nem biztos, hogy ezt akartad mondani, vagy nem biztos, hogy jól értem. Hát néz, akik mondjuk a finanszírozás oldalát nézik a televízőzést. Jó, a finanszírozás ott, ott, ott az, az volt, nem a kikopot, annak, a finanszírozás az ugye azt jelenti, hogyha téged oda elutaztatnak, az sokba kerül. Igen, igen. én ezért mondom, hogy abból az oldalából részben jobban megértem a másik oldalán ülve, hogy ez, hogy ez úgy kikopot, hogy, hogy idejét múlt. A másik oldalról viszont azt gondolom, hogy, hogy kellene sokkal több nálunk gyakorlatilag, egyáltalán nincsen már helyszíni között. De ez pénzről szól, szól, ugye? Szerintem igen, alapvetően igen, és, és nem biztos, hogy egy teljesen jó döntés, mert lehet, hogy aztán az másik oldalon meg meg kell fizetni, de, de kétségtel, hogy olcsó egy közvetítés. Rajtad egy Tehát Te vagy olyan pozícióban, hogy ezzel lehetne változtatni, nem generálisan, de alkalmanként? Hát próbálok, de nem megy. Tehát, hogy ez azért... <hállap> <hállap> azért Megint egy pillanatra, maradjunk igen. a Nadal-Gyokovics meccsnél. Uh, Ugye ez teljesen történelmietlen, amit kérdezek, de mégsem teljesen értelmetlen. A kérdés pedig az, hogy mennyiben lett, tehát nagyjából érzékeltetni tudod de azt, hogy mennyivel lett volna több, kevesebb, más, ha ott vagy? Nem hiszem, hogy, hogy érzékelhető lett volna a néző szempontjára volt. Az, hogy, hogy én most ott vagyok, vagy nem ha egy közvetítést nézünk. De azért mondjuk, hogyha kim vagyok a Roland Garroszón végig, akkor a Roland el biztosan jobb lett volna. Más kérdés persze, hogy ugye három, és akkor három különböző pályáról közvetítünk. Tehát hogy ez, ez ízelethetetben azért, mert három különböző pályáról közvetítünk gyakorlatilag egy napi tíz órában mondjuk az első tíz nap. De a másik oldalról kell megközelíteni a kérdést, hogy hogy, hogy itt ez a, a kommentátorok szempontjából legalább olyan fontos, hogy ők mondjuk ott maradjanak a csatornánál, hogy, hogy ne az legyen, hogy elmennek egy gazdagabb olyan azért, mert hogy a lehetőség van az összesre beruházni, egy olimpiára, meg hasonlók. Tehát más oldalról veszi, Jó, veszi de mind az soka. mindenféleképpen kivagy szolgáltatva két oldalról is. Az egyik az, hogyha technikai hiba van, akkor nem létezel. Ha pedig e, valami olyan helyen zajlik, amit nem mutat kamera, akkor szintén ugyanolyan vagy, mint egy egyszerű mezei tévénéző, mert fogalmad nincs, hogy ki mire reagál. Igen, ez, ez, ez, ez, ez mindig az. Tehát, hogy, hogy a másik része a dolog, mert ez, amit elmondtál, ez, ez pont akkor is létezik, hogy van ő a... utána a hajógyári sziget. De én erről beszélek, Tehát. ha ott vagy, akkor nem így hát akkor meg nem jön el a hangod, olyan, akkor is előfordulhat szerintem, de, de jó, rendben van, akkor ezen túl tettük megbeszéltük, az hogy mennyit beszél az ember hogy annak az aránya, mennyi szorosan kapcsolható a mérkőzéshez és mennyi plusz információ ezt te alakítod, minek a függvényében van, láttam a meccset, téged hallottalak ezért kérdezem azt, először is ketten vagytok, én ezt jól hallom? I első, nem mindig, de sokszor a döntőkön általában ketten vagyunk. És ki a másik? különös Gábor, a Davis-klupa Egykori, más kell mondanom, ezt a hal kirúgták. Ő volt a korábbi davis a kapitány. Nektek van valami Rock nexusotok, tentett, vagy ezt a nexus, ezt valójában a tenisz hozza létre? valójában a tenisz. Egyébként nagyon jóba vagyunk. De szükség. nem beszéltek, és nem söröztök egyébként. Nem, nem, nem de Az, de hogy nem. ott ültök a Nagy Jokovics meccs előtt, az önmagában olyan kémia, hogyha az hat órán keresztül tart, akkor se fogtok tudni témahiányban szenvedni. Nem, nem, nem, sőt, inkább sokat leszülünk. Ti egyébként ilyenkor utána olvastok, beleértve az éppen aktuális dolgokat, vagy leragadtok annál, ami a meccsből következik. És csak azért kérdezem, mert nem mindenki látta a mérkőzést, aki látta és hallott benneteket, az tudja, hogy a legkülönbözőbb dolgokra reflektáltok olyanra is, ami éppen nem látható. De fölkészülünk, de, de közben már, közben már a, a, a meccs gyakorlatilag előre az egészet, tehát, és e, persze hogy van olyan, most már erre ez félre, nagyon sokat fejlődött a vakárcsaknak óta, hogy eltettem az egészszerből, az hogy, az egészség, azok, az, hogy ott van az internet a pénzményeklőzés közben mondjuk az ember nyugodtan rá tudkelesi vármire a jut, mint ahogy erre szokott is példa lenni, mondjuk nyilván ezt mondjuk egy atlétikában, hogy 1500 méter között kicsit nehezebben csinálja meg az ember. De, de ez, ez, ez általában azért 90%-ban úgy alakul, hogy előre fölkészüljük, aztán, hogyha szerencsét van, akkor azt nem felejted el. Maradjunk a meccsnél. A felkérő, aki lehetővé tette azt, hogy beszélgessünk, egyévek a következőket írta. Tegnap új fejezetet írt Rafa Nadal a tenisztörténelm könyvébe. A 14. Garros győzelm és a 22. Grand Slam sikere kapcsán szeretném a beszélgetni Szabó Gáborral, a Gyurosport vezető riporterével. Szabó Gábor azt mondta, miután Rafa Nadal megnyerte a meccset, hogy jelenleg ő minden idők legnagyobb teniszezője, ez nem kérdés, egyetértek vele, írja a szerző. Szerintem megérne egy beszélgetés a Szabó Gábor mesélje Rafáról is, általában a teniszről, mert szerintem történelmi időket éri manapság, és lassan-lassan lezárul az eddigi legjobb korszak a sportágnak. Majd odáig megy, hogy idézi azt, amit te mondtál. Itt a vége. Rafael Nadal, 14-szeres roland bajnok, 22-szeres Slam győztes, és így tovább, és így tovább idéztéget, de hát nem azért beszélek veled, hogy most idézem azt, amit akkor mondtál. Ha felidézed az akkori hangulatot, ha felidézed a Nadalt, felidézed azt, hogy milyen kurszak érhet véget itt most az öregek kikerülésével a Murray, a Vavrinka, a Féderer, talán a Djokovic is, a Nadal kapcsán akkor ismét nagyon fogok figyelni. Hát uh, valószínűleg... Hát azért jó érzés lehetnek, hogy vannak ilyen rajongóid. Jó, persze, persze. Ez szól, hogy rajongó, ez egy... Ő egy rajongó, nyilvánvaló. Igen, mondjuk, hogyha ugyanazt a mondatot elmondtam volna, valószínűleg egy Nadal-ról fényer, erre akkor már nem lenne. Nem tudom. Right. Nem tudom. Ez, ez, ez, ez, ez most filozófia szerintem a másik oldalról ez az egyik legérdekesebb kérdés, hogy ez a Nadár Fedele Gyokovics hármas, ez nagyon meg is tudja osztani a teniszről Tehát kevesen vannak olyanok, akik el tudják viselni a másik kettőt is. Tehát utána mondjuk egy fonák ritön megítélése is, az, az gyakorlatilag alap az, sokan azt gondolják, hogy ha attól, hogy én mondjuk kicsérem mondjuk Gyokovicsnak a Uh, fonák return akkor én utálom széderet, és ennek drukkolok, meg annak drukkolok. Tehát ez ilyen egész, de egyébként nagy forszak, biztos, hogy nyilvánvaló. Uh, elég kívül. Nyilván ilyen nem volt, hogy három ember nyerjen 62, de nem tornák. Ez teljesen egyértelmű. Ugye, amikor én fölölöttem, akkor 14 volt a rekord, 15, előtte 12. Ehhez azért kellett külső körülmények is, de a külső körülményeknek pont volt a célja, hogy ilyen, ilyen emberek ilyen nagy legyenek benne. És, és ez persze nagyon jó volt nézni, és az, hogy ilyen sokáig vannak ők hárman elsősorban azért ők hárman Möri is fontos persze, de hát ők ugye nyertek 3-3 veszemet és a másik kettő meg 62, másik háromnak 62 tehát az, azért az elég nagy különbség uh, igen, szerintem nagyjából egyébként is, bár hát végsősorban én azt gondoltam januárban is, hogy véges szentül hittem, hogy 20-20 20, -20 fognak visszavonulni aztán most megint ott vagyunk, hogy ügyek nyert kettőt nadár, és így, úgy, tudja, hogy lesz, hogy milyen csavarok lesznek a történetben. Szár ugye, pillanatilag minak de még ő is van szó róla, hogy visszajön. Én valószínűleg a mi életünkben még ilyen nem lesz. Én így fogalmazni. fogalmaz. De, de, ö, azért nem féltem a sportágot, magát sem. Uh, korábban ugye, amikor szemre szegességi, azért le talán ilyen meghatározó volt, hogy nem is nyertek ennyi, és aztán azt is kívánt túl És szerintem egyébként az fog élni a tenisz. azt is, hogy ők hárman nem lesznek, mert bárkára, mondjuk már most ugye, egy év alatt iszéletesen népszerű lett például, és nagyon sokan figyelik, úgyhogy lesznek ilyen játékosok. Azt én is gondolom, hogy azért ezt, hogy három ember legyen, álljon 62 jelentő ember, ezt nem, nem hiszem, hogy a mi életünkben meg ismétlődik. Neked van szívet hogyha közülük, vagy nem fogod elárulni? De, de nem én ezt már végén mert mondtam, hogy én, én feeder rajongó voltam, de hát ezt próbáltam nem érzékeltetni. De ezt már is írtam egy épp, mindenre, és akkor mindig elmondják, hogy egy kommentátornak nem lehet. Elnézést, mindent nem követtem, tehát... Uh... Semmi, gond, semmi gond, semmi gond, semmi gond, nem, nem, nem azért mondtam. Nem, szóval ez egy érdekes kérdés, mert ugye egy állító, a egy is állító, hogy kommentátor nem kukolhat. De ugyankor alapvetően az érzelmeid tűnti vele az egészbe, és akkor jó az egész, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan ne le hogy lehetne kettőt kijelölni az egészet. Úgyhogy... De én federer De a másik kettőt is elismerem, és szeretem, és nincs semmi gond. De hogyha mondjuk, én federer egy játézát szeretem a legjobban. Köszönöm a rendelkezésre állást, hajra. Köszönöm! Szia! Köszönöm. Szabó gábor hallották? a Júrosport vezető kommentátorát. Egy tudod, Péter? T Tudom, de ez egy fél mondat csak. Ez, beszél, nem fejeztem az előtt. Azt szeretném befejezni. Mivel a kotár Péter félreadták, mint egy darab tart, és te egy remek beszélgető partner, vagy nem akarsz tele beszélgetni? Nem, véletlenül... nem, idő sincs erre. Ez, Ezért kell ez befizetni, Péter. Sajnálom. De ha már így adódott, akkor. Mesterségünk története. Ugye történt az, hogy rövid lesz a felvezető. Én egyébként menet közben nem is biztos, hogy nagyon aktívan bele akarok folyni. Ez egy beszélgetés, tehát nem, nem egy interjúra számítsatok, de szerintem ez többé-kevésbé sejthető volt, bár rádi e, újdonság erejével hat a környezet. De ennek az előnyeit fogod csak látni, szerintem. Tehát én valamelyik nap már nem emlékszem rá, itt van, a do, itt van a teljes dokumentáció, tehát szükség esetén tudom puskázni. Megláttam, a Szivarral és Oszrigával ünnepelték, és így tovább, és így tovább, című népszava írást, amiről még akkor azt se tudtam, hogy Ázia szerzője, illetve, igen, Ázia szerzője, tehát annak nem volt, csak monogram volt. Egy dolgot rosszul csináltam. Egy dolgot biztos, hogy rosszul csináltam, Nevezetesen nem voltam tekintettel arra, hogy az én barátnőm a népszavában dolgozik, és bármi, ami egyébként így kezdődik, az egyébként nyilvánvalóan elő, el, utóbb rá is kihat. Itt most a magánéleti vonatkozásokat ebből teljesen kiveszem. Ráadásul ő ezt egy tízes skálán, tehát ő ilyen mindig tiszteletben tartotta, nem fogok példákat mondani, de hát amivel én foglalkozom, az elvileg ő is foglalkozhatnak, ő ugyanakkor ezt a saját tevékenységéről leválasztotta, a Népszava szerkesztőségén belül ezt mások csinálják, azok az információk, amik adott esetben az én kapcsolatrendszeremből adódnak nem használja fel, és én erre egy tízes skálán nagyjából egyesre voltam tekintettel akkor, amikor én a beszélgetést kezdeményeztem Berecki Csabával, mert hogy én hívtam föl. Nem fogok mentségeket keresni, mert szabadkozni biztos, hogy nem fogok, mert ez egy rossz döntés volt. Ami ezt követően történt szakmailag, azt már saját magam nem fogom ilyen mértékben negatívan láttatni, független attól, hogy nyilvánvalóan nem mindenki értett velem egyet. Maga az a hangulatkeltés, ami ebből a cikkből fakad, az rám... Olyan hatással volt, különös tekintettel arra, hogy belőlem ellendrúkert csinálni, vagy érzelmek felfűteni nem nehéz. Még olyan ember mellé sem, akit egyébként ki nem állhatok. Berecki család egyébként ismerem, és nem ezen kategóriába tartozik, hogy nehéz volt a folytatásban erről elfeledkezni. Akkor volt egy beszélgetés vele azon a napon, amikor egyébként neked, már Csakvári Gézának megjelent egy cikke, ez a mérepülésben a magyar film nemzeti megítélése, amit én akkor, mint megvetem megvettem az újságosnál, nem mondom, hogy kutyafuttában elolvastam, aláhúzogáltam, az interjúban megjelent, és erre különböző személyeskedő, nem személyeskedő, megfelelő rész aláhuzandó megjegyzéseket tett Berecki Csaba. Az, hogy ez egyébként nálunk otthon miközben mi nem élünk egyet, együtt milyen megjegyzéseket váltott ki. Erre nem térnék ki, ez majd de legyen a Story magazin, meg a Hot magazinnak a témája. Minden esetre a Névszava kulturális vezetője aki az én barátnőm ebben a sorrendben most a beszélgetés fontosságát tekintve, hát enyhén szólva a nem tetszésének adott hangot arban a tekintetben, ahogy ebben a Névszavában illetőleg rólad volt szó. Később tudtommal, ti is beszéltetek, nyilvánvalóan, ami ott elhangzott közöttünk, az csak akkor lesz itt a nagy nyilvánosság előtt, tudod, ha te erről beszélni fogsz. Te rossz néven vetted ezt a beszélgetést, és aztán, miután én felajánlottam, hogy meg lehessen szólalni, felvetődött annak a kérdése, vagy lehetősége, hogy itt hármasban üljünk, de alesősorban ti ketten, hogy mindaz, ami egyébként történt a beszélgetés folyamán, illetve azon kívül is, itt megbeszélés tárgyát képezhesse. Ez a, hely, ez a helyszínnel járt, tehát tegnap, <kül> hát, te, te, tegnap kelemem barnavás hegedült itt, úgyhogy ha akarat van, akkor azt egy mentőautó vagy egy tűzoltóautó esetleg valami fontos embernek a és Sofőrének a szirénája nem tudja elnyomni. Magyarul ez az apropója, ami kettünk beszélgetésének. És miután én hosszan beszéltem, a Berecki volt már e ebben a műsorban, hiszen ha nem lett volna, akkor ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre Friderikus után szabadon. A megtámadtatás, vagy a nem megtámadtatás, de a saját vélemény okán, figyelek, aki csak hallgat bennünket és nem lát bennünket, Csákvári Gézát fogja hallani, aki jelenleg a Népszava újságírója. Nem, hát ez a mindennap kísérlet, mindennap kísérleti műsor, hát hogy jegyez, és ázi egyébként, ha megnézzük az impresszumot, akkor a népszava online főszerkesztője Ágoston Zoltán, aki nem mellékesen a 178 órának is volt online főszerkesztője, ahol ez a műsor sugározódik, mondjuk így, tehát hogy nem van nagy truvály. A másik ugye, hogy ugye volt ez a ugye A A-ciknek a, a, ciknek, a <kül> osztriga, osztrigás, <kül> És volt a Bécik, amit én írtam, és ez sikerült egy kérdésbe professzionálisan összekeverni, ezzel a Csabát egy olyan helyzetbe hozni, hogy mondjon olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy kellett volna. Ez egy érdekes dolog, szerintem ami a népszavát, meg a szerkesztőséget illető, jelzőket, illetve az nem az én reszort, hogy kommentáljam, nem én vagyok a főszerkesztő, nem én vagyok a lapnak a tulajdonosa. Természetesen a magyar sajtó állapotáról tudunk beszélni, nagyon szívesen. Az is egy érdekes vélemény, hogy 90%-át kinek lett komolyan, vagy minek. Szerintem van egy neked egy 90 ig akit nem tudsz venni, ne, nekem is, a is van. Nem, a magyar sajtóra értettem, nem a népszavára. Abszolút, egyetért, de csak nem biztos, hogy ez a 90 ra ugyanazt nem Szóval legyen 80-t. Na, de ugye, amit nekem a problémám volt alapvetően, hogy én itt kijöttem, nem tudom hányszor hangzott el, hogy... Amit én magamra vettem jelző, az az aljanép, amit én magamra vettem, az ez hogy rosszindulatú. Amit én magamra vettem, hogy kalimpálok. Tehát ezt a három dolgot én nem, nem igazából tudom értelmezni. Ugye ezek mind olyan részletek, amelyek elhangzottak az Így akkori van. beszélgetésben, csak hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen. Igen, és amúgy meg azt gondolom, hogy, a, hogy egy állami a, pozícióban lévő ember élőadásban ne anyázzon. Tehát ez, ezt így, e, e, ennyi, ennyit gondolok, és egyébként meg nem veszem annyira komolyan, mert ha nem lennék Csabával évek óta jóban, akkor azt is gondolnám, hogy komolyan gondolta ezeket. Így van. Pont ez lett az első mondatom, amúgy is, ha én kezdtem volna akkor is, hogy uh, mi évek óta, hát egyáltalán mondhatni, mi rosszban vagyunk, még általában jóban vagyunk. Igen, én alap, uh, igen, te... még akkor is, Még akkor is, és aztán már folytatom, hogy uh, ugye mondjuk 11 éve van filmalap, mert most beszéljünk az egész periódusról. Uh, és uh, ebben a 11 évben azért nem egyszer, nem kétszer, nem is háromszor írtál kritikai cikkeket a filmalappal is, a filmintézettel is, Igen. és ettől mi, ami mi nem változott. És még akkor sem változott, amikor nem, nem tegnap volt, 2014-ben, amikor a, én ugye az Örimás képviselője vagyok Magyarországnak. Örimás az egy európai filmalap, amely koprodukciókat finanszíroz. És 2014 tavaszán itt volt a, az ülés, és akkor is, akkor most idézőjelbe teszem, hogy akkor is egy rossz interjút csináltál az akkori elnökkel és uh, igazgatóval, szóval valahogy minden, minden módon rá akartad őket venni arra, és számon kérted, hogy, hogy hogy képzelik, hogy ebben a diktatúrában eljön egy hétre egy európai, uh, európai cég. Te, és még akkor se voltunk én egy kicsit akkor szóvá tettem, hogy ez nem volt túl korrekt, főleg őket ilyen helyzetben az akkor nem voltam ott. Tehát summa Sumárom, uh, kicsit zavar, hogy a fial össze-visszamutogat, Semmi, csak a gépek eltérnek az általános szokás. Tehát, hogy szuma sumárum akármit is írtál a múltban, ez a mi kapcsolatunkat mélyen nem befolyásolta, maradtunk abba a korrekt viszonyban, ami már nagyon régóta van, nem 2010 óta. Sőt, utolsó filmem bemutatóját te fel a Miskolci Fesztiválon, Szólexóduszt, a Színefesten. Akkor Szabad egy kedves megjegyzés, szerintem te vagy a legjobb rendező, aki állami pozícióban van. Hát ezt köszönöm. És azért bántott engem ez a cikk, mert egyrészt összefutottunk Kámban, és igaz, nem beszéltünk, mert rohantunk, mind a ketten. Minden évben találkozunk Kámban, nagyjából mindenkit ismersz. És azért esett rosszul a cikk, mert az, hogy van egy hozott anyagból egy fotó. Most arra nem térek ki, mert az a Guardian kellene, a GDPR szempontból, tehát személyiségű szempontjában nem lehet csak így lehozni fotótanéku, hogy bárki de engem a múltkori interjúban is elmondtam, meg most is, hogy engem nem zavart annyira ez a fotó, hiszen nem kaptak rajta semmi, vacsoráztunk a kollégáimmal. De hogy ebből a fotóból, és erre mondtam azt, hogy, hogy aljassák, és ezt tartom sajnos, hogy azt a címet adni, hogy mi ünnepeltük komplet vezetőség kámban végre, hogy nincs magyar film, Hát ezt neveztem Aja újságírásnak, és trash, trash tehát ez nem lehet, Tehát lehetett volna azon élcelődni, meg humorizálni, meg nem tudom, de nem volt egyrészt nem volt semmiféle olyan helyzet, ami ezt indokolta. És én arra, hogy azért, azért gondoltam, és még most sem vagyok meggyőződve arról, hogy nem így van, azért nehezen tudom elképzelni a népszavába, hogy az úgymond online főszerkesztő, amit most ugye végre megtudtam, hogy ki az az AZ, vagy, a, vagy akár, akárki egy, egy belpolitikai rovatból, hiszen az első cikk a belpolitikában jelent meg, ami ugyancsak elég furcsa, hogy, hogy ott előttem van, hogy jönnek a fotók, ugye nézegetik a Kanye fotókat, mert hogy mikor glamour, nem tudom mi, és akkor hirtelen bárki a szerkesztőségben, annak ellenére, hogy nem tudom honnan vette a fotós, de azt írta, hogy kolumbiai, kolumbia pictures emberei vannak rajta, hirtelen valaki felismer mindenkit, és utána egy ilyen címmel megjelenik egy teljesen, uh, uh, teljesen uh, uh, inkorrekt és aljas cikk. És azért mondtam, hogy nyilván benne van a kezed, hiszen te ismersz minket, és a cannes anyagokat, te nézed át, te, a telesortod volt kán. És erre másnap írtál rögtön egy másik cikket, hogy mennyire szara a filmalap, illetve a filmintézet, hogy nincs, nincs uh, uh, fesztiválfilmünk, amiről majd kitére később, stb. stb. Na most, Azért ne haragudj, de hát egyrészt én is ismerem a, a, a, a helyzetet. Ezt nem tudom, miért nem lehet felvállalni, hogy igen, te mondtad azt, hogy igen, ezek a filmintézet emberei. Hát nyilvánvaló, hát senki más nem ismer minket. Hát nem vagyunk celebek. Na, akkor kezdjük az elején, tehát a GDPR. Van egy olyan terminus, hogy ráutaló magatartás. Ha például felszállsz egy BKV buszra, akkor tudomásul veszető szerződés kötöttél a BKV-val, és baleset esetén ez is ez történt. De a fotót nem ti készítettetek, vagy GDPR nem rátok vonatkozik. Értem, csak arra, arra reagálok. Ha valaki pózol egy foton... De én nem pózoltam. Elmondtam a műsorba, hogy ott sertepertélsz. Ott sertepertélsz, igen. De, nem, ilyen, de nem, nem nem, ilyen, áll, áll, nem Ha egy van a foton, hogy no, akkor azt mondom, hogy igazad van. Amikor egy ilyen van a fotó hogy jelsz... De ez, egyrészt, egyrészt nem pozoltam. én Na megkérdeztem a csávot, hogy mit akar, mi, honnan van, és azt is mondtam, hogy nem szeretnénk fotót, mert nem az a helyzet, és ő kattingatott. Tovább, és valóban, mivel, hogy nem akartam a saját jókedvemet elrontani, nem mondtam azt neki, hogy ráküldök öt New york ügyvédet, hogyha lehozza, mert még egyszer mondom, a helyzetet most se ítélem, akkor sételte meg olyannak, hogy úristen, nem fotózhat le engem valaki, kámbaj, vacsorázok vagy szivarozok. Tehát nem ez a probléma. És az se lett volna probléma, ha ti ezt lehozzátok. De azt, ahogy ezt tálaltátok, és ezzel, a, ezzel az Jós, aljas, a, jó, aljassákkal, jó, a az a probléma. Hát folytassuk. Igen, a... Alapvetően ugye mondtad, hogy 2014-es ciket Nyilván Nyilvánvalóan abban az időszakban... Én nem rosszul autó vagyok, én kritikus vagyok, mondjuk azt. Mindig meg kell kérdőjelezni, ez egy újságíró dolga, mindig meg kell kérdőjelezni az adott hatalmat, az adott rendszert. Fölteszem a, azt nem mondhatod, hogy nem teszem fel a kérdéseket. Ezekre a kérdésekre lehet bármit gondolni, lehet válaszolni, és volt egy tök jó időszak, amikor még értek válaszok. Aztán ne egy olyan miután nem jönnek válaszok, de ez egy egy másik téma. De mondjuk 2014-ben engem nem kérdeztél meg. Csináltál egy interjút a vezetőséggel, én, mint magyar képviselő nem szólaltam meg abban az Ja, az öröm, amikor itt volt igen, a... Igen, a, Hát, mm. a, alapvetően, a, igen, de most... A, jó, jó, csak mondom. Tehát a, itt, volt, itt volt az volt a, a nemzetközi vezetősége, velük beszéltem, igen, tény. Volt egy ilyen cikk. A, a másik, amit szeretnék mondani, hogy ugye volt az, hogy én a vajnáékat ugye, tehát, hogy kritizáltam. Igen, az egész filmszabban kritizálta. Én egységesen, én azt gondolom, hogy én a filmszabának én is a része vagyok. A, beszélgetek emberekkel, meghallgatom őket, eszmét cserélünk. És aztán kialakítunk egy-egy véleményt, ami aztán lehet, hogy változik idővel. Erre mondanám azt neked, amikor 2018-ban jött egy uh, sajnatos kultúrbanv támadás a Film alap ellen, uh -huh. amikor megjelent a, a, az a sorozat, amit ugye összehangoltan a szélsőjobb sajtóból jött, hogy a Andy Vajna és a kommunistái kikezdték a Film igazgatóját, kikezdtek egy, egy, egy DB tagot, akkor például én teljes mérsékletességet kiálltam. Kiálltam a film alap mellett, és kiálltam ezek az emberek, mellett, mert ez szakmaiak fontosnak tartottam. Tehát, hogyha már azt mondom, hogy én akkor vagyok, vagy akkor mondjuk azt, hogy én azzal vagyok kritikus, vagy hogy a te szava ide léve, valószínűleg amikor igazságtalanságot érzek. És ez abszolút igazságtalanság volt. És hogy kerülhet ki egy forgatókönyv egy postaládába a filmalaptól? Meg ilyet? Na, de adjuk ez is egy megtörtént. Csak azt, csak, hogy a a, bal a, a, a balanszírozás tekintetében. Egy dolgot tisztázni kell, ugye felvetődött az, hogy én a múltkori műsort jól vagy rosszul vezettem, most nyilvános önkritikát nem fogok gyakorolni, egyébként, ha gyakorolnék, akkor az a mai műsor része lenne, kétszer ugyanazt a hibát, aki elköveti, az hagyja abba. De mi most a múltról beszélünk, vagy arról, amit ez a párcik jelent, ezt el kell dönteni. Független attól, hogy tisztázzuk, tudnék, ami az én hozzáállásomat illeti ez az én műsorom. Ti vagytok a főszereplők, de én az én műsorom. Azt kizárólag AZ cikke hozta. Én pontosan tudom, hogy te miről beszélsz, én pontosan tudom, hogy a Berecki miről beszél, és még egyszer, abszolút elítélendő, amit én e tekintetben tettem, mert ha bár igaza van a Csabának, ez nem a kulturális rovadban jelent meg, de mégis a kulturális rovadban bármikor begyűrűzhetett, és kifejezetten rosszul tettem, hogy egy olyan témát választottam, amely egyébként a kulturális rovatvezetőt érintheti. De az, hogy akkor egy szivarről és osztrigával tűnik, hát azért ezt nem lehet kihagyni, amiről a Csaba beszél, illetve ami miatt én felhívtam őt, hiszen nem ő telefonált. És mindez, minden ennek a következménye, ezt a legelején elmondtam. Szivarról és osztrigával ünnepelték a Nemzeti Filmintézet tisztségviselői, nem volt magyar játékfilmkantban, Alá, alatta nagy erőkkel vonultak fel, a kérdés csak az, hogy miért. Majd ezt követően a teljes cikket nem olvasom fel, de a vége az pedig az, hogy vajon, ha egyébként oszrigát tettek, és egy nagy szivar van a Berezki csavaszájában, és egyébként ettek ott mást is, azt vajon kifizette, az azt az általános politikai közhangulatot tükrözi, aminek semmi köze nincs kánhoz, ami egyébként akár itt, egy elegáns étterem teraszán is történhetett volna, beleért, vagy a műsor időpontjában, amikor én a Csabával beszélgettem, akkor már a Guardian nem írta oda azt, amit odaírt, mert korábban valószínűleg megkeresették, és immáron azt tüntette föl, hogy az ott levők nem azonosak azzal, akiket egyébként korábban föltüntettek, és egyáltalán az égegyat a világán semmilyen szöveg nem szerepelt már ott, ami egyébként korábban volt és ami egy ilyen életképek jelleggel bírt akkor, amikor az eredeti cikk megjelent. Én emiatt kerestem meg a Csabát, ha ezt egyébként egy másik újság tette volna, de innen kezdett történelmietlen. Az, hogy az illető a 168 óránál dolgozott korábban elnézést, ezt el szoktam műsor, mondani, ez egy korhatáros műsor, az engem kurvára nem érdekel, ha valaki a szakma ellen vét, mint ahogy itt vétve volt akkor az tőlem a saját jelenlegi lapomban is lehet, legfeljebb fölhívnak engem és közlik velem, hogy nem tartanak többet igényt a munkámra. Az, hogy valaki politikai sandaság, politikai rosszindulat indulat, sugalt vagy vélt alapján egy ilyen cikket írjon beleértve, eh, hogy eh, aztán elkezdődjék ez a zsebben kotorázás, ami egyébként bármelyik oldal részéről kövessel azt a magyar nemzet. Bárki, a Fiala János, bár én ritkán szoktam ilyet tenni, mennyibe kerül a szival, mennyire az kerül az osztrika, ez váltotta ki az én reakciómat, és sajnos tényleg az azt követően rövidesen megjelent írás, ami a tiéd volt, amely egyébként egyáltalán nem ezt a hangnemet tükrözte, az belekerült ennek a cikknek az árnyékába, ez volt az, amiért én akkor a Csabát felhívtam, amit akkor ezzel kapcsolatban gondoltam, azt ma se gondolom másféleképpen, de nem kellett volna tennem amiatt, amit egyébként korábban elmondtam, ezt nem tudom elhallgatni. Én uh, annak idején, amikor helyeken dolgoztam, ha hasonlócik jelent volna meg a 168 órában, ma már egy csendesebb fiú vagyok, de volt már olyan, amikor engem erősen voltak amiatt, hogy a saját orgánumomat ne kritizáljam, szerintem ez... Így ebben a formában nem kárról szólt egy szint tiszta belpolitikai hangulatkeltés. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Egyetértünk. Igen. Én erről azt tudom mondani, hogy általában engem egy UFO-nak szoktak tartani, mert én csak is kizárólag szakmai és kulturális cikkeket írok én. És most mélységesen szomorú vagyok, mert 11 cikket írtam Campbell. szerintem. Most nem az mert én írtam őket, de a népszavazta a legjobb tudóstárskámból idén, és erről senki sem beszélt. Nekem ez a probléma. A... Ebben neked teljesen igazad én... Az a baj, hogy van olyan fénytörés, van olyan árnyék, ami úgy borul rád, hogy az, az, a te tevékenységedet, vagy a kulturális rovat te, te, tevékenységét illetően Tökéletesen indokolatlan, de egy olyan és, és felháborító, csak egy más dolog által kiváltott reakció ide vezet. Igen. itt uh, tökéletesen átérzem, amit, amit mondasz, hogy, hogy lehoztál egy csomó cikket Kárral, amit természetesen elolvastam és hogy erről senki sem beszél. De ugyanez a mi oldalunkról... Díky, nem igaz, hogy senki nem beszél, nyilvánvalóan sokan beszélnek, mi jó, most erről uh, beszélünk, okay, és a Csákvárinak ezt a szomorúságát teljes mértékben érte. De átérzem, hogy ez mit jelent, ugyanis, ugyanis a mi oldalunk is van egy ilyen, hogy például azért a filmalap és a filmintézet 2019 óta is azért egy nagyon elég sok pozitív dolgot csinált, most csak hogy csak hogy két látványos dolgot mondjak. Az első a TV-sorozat európai finanszírozáságnak a beindítása, ami magyar kezdeményezésre az Európai Tanács és az Örimás átvette és az első ilyen ülést tavaly szeptember végén Budapesten történt a TV szívisz ügyben, aminek az a lényege, hogy ami persze ott elhangzott. Hogy, hogy hogy lehet a tévésorozatokat európai piacra megmenteni, hogy ne az amerikai, a netvég, stb. dominája. Ezt el is nevezték Budapest Processnek, emiatt, hogy itt kezdődött. Erről es sort nem olvastam, sem a népszalában sem nagyon máshol. Tehát ugyanez a csinálunk valami ott, erről nincs hír. Pedig ez egy többnapos konferencia volt. Vagy legutóbb, ami mondjuk nem engem érint direktben, a Filmarhívumok Nemzetközi uh, Konferenciája volt itt majdnem egy héti Budapesten, egy sort nem olvastunk róla. Tehát, hogy ezt én, én pont érzem, amikor az ember csinál valami jót, és uh, nyilván sajtó nyilvános, meg minden, és nem írnak róla. Elemben például leírod azt, de most tényleg, most már nem fogunk itt úgy tudni összeveszni ma, de leírod azt a. a, a azt a, a dolgot, hogy mély repülésben, ez most a második cikkről beszélek, most már hagyjuk ezt a szivaros cikket, mert ez, ez, ez ugyanez válkod... a, a, Ugyanakkor azt meg kell kérdezni, hogy a Csaba kérdezte, hogy vajon enne, ennek a fényképnek a személy fel ismerésében vajon kinek lehetett szerepe? Geisa Waldberg, nincs ez semmi baj. <laughs> Nyilván vagy? te ismertél fel minket. <laughs> Ezért én nem rabszom rá, én a cikkre rabszom. Hogy a, én a Olyan, persze, nyilván én, én láttam a Na, képet, és, és tudtam, hogy kik vannak rajta. Hát Senki a... más nem tudhatta. Na, tehát, hogy De alapvetően ugye tehát van Jó. egy. van egy rovat, meg van Be, egy belporrovat. Igen, igen. Tehát a onnatok én ezt a képet láttam, mondtam, hogy ez nem kultúra, ezzel mi legyen. Aztán, nem lett kultúri, a mi, a mi, aztán lett, mi lett, belpolitika, ahogyan a, a, a, a hogy nagyon dől az asztal felé, tehát azért a Csákvárinak azért majd kell teret. Jó, én, én, én, én, én nem csak befejezem az előző mondatot, hogy, hogy most a, hogy a. Aztán válaszolod. Tehát, hogy most a második cikkben azt írott, hogy mi repülése van a magyar film, meg hogy Kánt olyanra lehet hasonlítani, ami most már azért megbeszélhetjük, ez rossz hasonlat volt, mint, a, mint egy olimpiai részvétel. Hát ugye tudjuk, hogy semmi köze nincs a kettőnek említett. Olimpiai részvételt, hogy kell egy olimpiai kvótát négy évente teljesíteni, és akkor ott részt veszel. A Cáni Fesztiválra pedig 5000 film közül kiválasztanak 22-t a versenybe, és még 20-at a, a különböző otthonjára, tehát semmi köze nincs a sporthoz. Pontosan tudjuk, hogy hogy megy egy Kánni dolog. Mm. És hát az sem igaz, hogy hogy, hogy például idén nem lesz, ott lesz a Szelít aki előtte egy ugyancsak egy nagyon fontos fesztivál, amit te ismersz és szeretsz, a sundance volt már, ezért nincs versenben, de ott lesz egy, egy film Kálovi Váriba, ugye a Selid a Horizon szakcióba, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tavaly nyert film Berlinbe, volt film K Kamba, most hoztam egy listát, amit nem fogok nyilván felolvasni, hogy hány A kategóriás filmben volt 2021-ben filmünk. A mostani filmhét, ami most hétvégén volt, és volt szerencsék ott is összefutni, és annak te voltál a moderátor a sok helyen, láthattad, hogy például én most három új filmet láttam, a Játszmát, a Szia Életem és a Bereményi Kalapja. Ez három különböző műfajú film, és nem tudom, hogy neked, de ez egy kritikai dolog, tehát abban én nem akarok belemenni, de ezek kiváló filmek voltak a saját, saját kategóriájukban, a Bereményi kalapjától konkrétan elájultam, tehát annyira megérintett, és, és ezeket mind a filmintézet intézte, és finanszírozta, és, és senki mondja, Géza, várj pillan egy pillanatra, tehát, hogy nem azt mondom, hogy miért kritizálod a filmintézetet, csak, csak vannak dolgok, amit, amit észre kell enni, hogy itt működik, itt azért kinyitottunk a TV film felé, a, a sorozatok felé, stb., tehát nem, nem igaz, hogy mély a van a magyar fiatal. Igen. Igen, de előtte én is kérdeznék. Engem arra neveltek a Magyar Rádióban, amiről te beszélsz, hogy nem volt arra mód, hogy egymást kritizáljuk. Arra kísérletet tettem, az csirájában elfojtották. Amikor én onnan kikerültem, én ezt megszegtem, annak összes előnyével, hátrányával nem állítanám nagy népszerűséget tettem ezáltal a szert, de nem bántam meg. Akkor sem, hogyha közben kaptam igazságos és igazságtalan támadást, de most maradjunk az igazságosoknál, hiszen ebből nem lehet jól kijönni. Én nagyon nagy tiszteletben tartom a népszavát, ha másért nem azért, amit már egy párszor elmondtam, és amit nem tudok innen törölni, ez egy <coughs> rossz volt. ha már megtörtént, akkor így beszélgetünk. Te azt mondtad, hogy két különböző robot, de azzal tisztában kell lenned, hogyha valakit, illetve kérdés, hogy abban tisztában kell -e lenned, hogyha egy másik robot szerzője valakinek fel be, apostrof az agyát, és aznap beszélgetek vele, amikor neked megjelenik a cikke, amit én ugye idézek. Jól vagy rosszul tettem, ez megint lehet kérdés nagyon közel a másikhoz, akkor ott még az első cikk hatása alatt olyanokat mond, amelyek egyébként akár maximálisan igazságtalanok lehetnek, de annak a hangulata van benne, ráadásul a kettőt összeköti. Én most nem azt várom a Csabától, hogy elnézést kérjen, én csak arról beszélek, hogy hogyan tudja a belpolitika, adott esetben hogyan tudja a politika, adott esetben hogyan tudja egy lap, egy másik lap a közhangulat úgy mérgezni a közhangulatot, hogy közben mi már ebből jól nem fogunk tudni kijönni, de akik néznek és hallgatnak bennünket, ők rájöhetnek valamire, ami fontos. Ami talán arra alkalmas, hogy legközelebb ezt ellesen kerülni, miközben azok a kifejezések és azok a mondatok, amelyeket te idéztél, tényleg elhangzottam. Én ezzel kapcsolatban akkor tényleg nem voltam olyan aktív, mint amilyen szoktam lenni, mert hatása alatt voltak az első cipnek, miközben az nem rólam szól, és akkor arra is térjünk ki, illetve tetérjél ki, hogy vajon az szükséges-e ilyenkor, mint általában, hogy akkor ezen túl a Perezki vagy bárki más, aki egy ilyen szituációban van, benyújtsa a szivarszámlát és az ételszámlát, mert hogy nyilvánvaló, hogy ez egyébként állampénzen történt. Nem. Ne? Nem. Türelem. Hát ez nem türelem, János. Hát most ö, ö, elhangzott egy mondat. Nincs türelem, nem állampénzre vettem a szívát. meg a megec. Nem ezt kérdeztem. Azt, kérde... nem, azt mondtam, hogy szükséges-e, hogy ezentúl ezt bemutassák. Nem azt mondtam. Egyáltalán szükséges. Értem, de nem De, nem, ez, nem de, most nem de ne, Azért, mert elhangzott valami János, ismerem ezeket. De azt mondta, hogy áll, nyilvánvaló, állami pénzre nem nem. nem, nem, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ezentúl ha. szükséges lesz-e az. Én meg kell is használni. Mert kérdezni, nyugalom. hogy nyugalom. Egy, meg De ismerem Én azt mondtam, hogy egyébként ez az és hogy fel kellett tenni ilyen kérdést. Én nem azt mondtam, hogy ez történt, én az eljárás módjára kérdeztem rá is, te pont ott láttál ott, ahol egyébként feltételes mód és kérdőjel volt. Én általában azért uralom a műsoraimat, alkoholhatás alatt nem vagyok. Nem ezt mondtam. Te jössz. Na, elég sok minden volt, é. amire, amire uh, szeretnék reagálni. Szeretnénk. Nyilvánvalóan ez a múltkori eset, tehát hogy én most örülök, hogy most tök jó felkészülten jöttél, a gondolom, akkor az előző adásban egy kicsit fel voltál zaklatva. Hát akkor jöttem haza él, és zaklatott voltam Igen, valóban. igen. igen, igen. Ha, ha, én lettem, ha én lennék a menedzsered, én azt mondtam volna helyetben akkor, hogy igyelj, marami sokat dolgoztam, volt x meetingem, ennyi napot voltam kint, ez egy munkavacsora volt, kész, pont. Semmi több. Jelzők nélkül. Ennyi. Jó, minden. Kettő. Nyilvánvalóan szerencsétlen volt, hogy ez a két, most látom, hogy ez a 2014-es cikk ez, ez még, még mindig Igen, az eh, is nyomokat, is nyomokat. Elnézést, Géza, tényleg, de ha nem akarod, akkor nem. Én nem akarlak téged illajalitásra rávenni, mert az ajasság. Szivarral és Oszrigával ünnepelték a Nemzeti Filmintézet tisztségviselői, hogy nem volt magyar játékfilm. Ez az egyetlen probléma itt. Jó, de most erre mit akarsz mondani. Én Szeretnék, figyelj, ha, hadd válaszoljak arra, amit még a hogy mi van 2019 után. rövid leszek, jó? Utána visszatérünk arra. 2019 után én többször kértem interjút NF is, tisztségviselőktől. Nagyon szívesen a jövőbe is kérek, teret fogok adni a népszavába, a jó dolgokról. Hívjatok fel, ha ilyen extra esemény van. Lehet, hogy, egy, lehet, hogy egy semmit mond a közlemény, a fölött elsiklok, pont segítsetek. A, a másik, hogy euh, én ebből a, én a cikkből egyrészt, amit említett, aggódok, hogy idén nincs magyar filmversenybe a fesztiválon. Amik voltak, és vannak is, amiket említesz, még a szia életem is vajnak finanszírozás. Nem filmintézet, filmalap. Amit, amiben még élünk, amik még mennek, amiket így állattok, filmalapos képek. Bereményi nem, és most nagy Adni, olvassam föl. Különfalka, nem? Tök jó. Különfalka sem? Jó, rendben. A... Tök jó. Ha lesz magyar film, én leszek a legboldogabb. Címlapon A hozni. János, a kérdésed a... azzal kacsosan, ugye, hogy cím. Na most az a második cikk, amit írtam, hogy Mérrepülés, a magyar film, az is úgynevezett online cím. Ha kinyitjátok a printet, ami ugye a mi címünk volt, az a a hazánkban világjérő filmek. Ami egyik szerintem egy kicsit szofisztikáltabb, finomabb, áthallásosabb cím. Ez a cím, ez az onlinenak a címe, amit a AZ vezette ad. Tehát kicsit ugye nehez, tehát hogy mondjam, ez is egy ilyen belső szerkesztőségi dolog. Mindenki tudja például, hogyha készít egy interjút, csinálnak egy anyagot, Annyit írok, olyan, amikor árküldöm egyeztetés, hogy cím. Na a szerkesztői. És az a... nincs egyeztetve senkivel? Tehát bármik elmeháborodott, ad egy ilyen cikket, és akkor utána azt mondjuk, hogy hát van egy címadó, aki a... hülye, mint a sejk amúgy. Fili, a Csaba, mi most nem. Megy... hülye, mint a sejk. Úgy, hogy ezt, ezt, ez hangulatkeltésből nem tízes. Pontosan. Utána tulajdonképpen mindegy, hogy mi van a cikkben, ez a probléma, hogy ilyen. Cik. Ebben nem tudok vitatni. Tehát az igazság. Ez ilyen a sajtó. Hát de nem. ne legyen ilyen. Nem, nem. Olvasok én sajtót, nem mindig ilyen. Abban teljesen igazad van, hogy ez nem egy egyedi jelenség. Nem. Arra se várok, és nem is tehetem, hogy te szembe helyezkedjél ezzel, mert ez egy lojalitási kérdés. Ezt is veszem. nagy dolgot követtetek el azzal, hogy leültetek egymás mellé. Tényleg. De nem először foglalkozom cikkek címeivel, ráadásul alcíme is van, amit még egyszer nem olvasok föl. Én nekem itt... Nem a békítés a célom, mert akkor magamat is békíteni kéne, már pedig az el van dönt, vagy én ezt alapvetően rosszul tettem, másokból, de ez a cím, ez, és a vége, hogy akkor ennek hol van a számlája, ez a magyar közhangulatról szól, és nem can -ról. Ennek a hatás igazad lesz... van. Ebben teljesen igazad van. Ezt én is mondtam. Ez a baj, hogy mindaz, mi a folytatás, az ebből lett, és most, amikor el lehetne kezdeni szakmázni, előbb hosszan azt kell tisztázni, hogy korábban miért nem volt szakmázás, és mint azt tudjuk, ez nem egyedül kárra vonatkozik. Ebbe is igazad van. Igen. Neked igazad van ami, van, ami, ami, ami negatív megjegyzés lett rátéve és nem, nem, nem volt benne kellő műsorvezetői kontroll, a te megítélésed szerint, amikor mi egyeztettünk, vagy szóba került, az ennek a hatása alatt zajlott, ami objektíve tűrhetetlen, szubjektíve pedig, hát minden emberekből vagyunk. Nem én mondtam, a Csaba mondta, de kétségtel hagytam, de most nem hagyom. És a kérdés az, hogy... A kérdés az, hogy mi legyen, mert hogy, ugye ennek a megismétlődési veszélye tízes skálán tízes. És nem, nem lenne jó. Hát, hogy hasonló cikkel szülessen. Ja, persze. De nem a névszavában bárhol. <coughs> bárhol. Hát amit mond a Géza, és ebben van sajnos igazság, hogy ilyen a sajtó, de ne legyen ilyen könyörga. Ne legyen ilyen. Mert ha sajtó ilyen, a, tört, a figyelj, is nagyon is ilyen. feldül az asztal az irányodban. Azt... Összehozol nekem egy K. L. Csaba interjút? 2019 Váldául. óta kérem. Itt, Jó, figyelj, legyen legyen kettős saj, saj, saj, Sajnos ezt nem fogjuk tudni mm -hmm. kihagyni, és anélkül, hogy itt ö, olyan információkat osztanék meg, amit nem lehet. Ugye itt van a másik oldal. Csak ugye a csákvári elegáns, meg hát visszafogott neki, nem is ez a dolga. Ugye azt vajon te tudod-e, vagy akarod-e kalkulálni, hogy milyen érzés az, hogy itt most a filmintézet nem küldött számlákat, oké. Okay. De hogy a másik oldalról pedig előfordult film... számlákat, nem küldött. Tehát, hogy most kinek a, kinek a pénzén, e, tehát ugye a, a válaszban erről nem volt szó. De e, nem lehetne azt, e, tehát azt túlzás lenne állítani, hogy egy névszava munkatársnak, vagy adott esetben nekem, de most magamat ebből kiajnám, hogy azért ennyire nem állok rosszul, vagy ha tetszik, rosszul állok másra megítélése szerint, de interjú alanyokat találni, meghívót kapni, lehetőséget kapni ahhoz, hogy rendszeresen olyan emberekkel beszéljenek, akik egyébként az ő szempontjából már-már már kihagyhatatlanok, ennek a hatását viszont nagy valószínűséggel te nem tudod kalkulálni. Választ kérnek, minisztériumokhoz fordulnak, nem válaszolnak, Évekkel később válaszolnak, nem reagálnak, sajtóközleményeket küldenek. Ez más oldalról ugyanolyan hangulatképző, sorold, ha van mit sorolni, hogy mi minden volt, amit te megpróbáltál és nem jött össze. Miért pont a KL Csaba? Amikor kinevezték 2019-ben, ugye ketten, úgy, ketten szerettünk volna interjút készíteni vele, nem csak én, hanem a Balogh Gyuszi, ugye, aki a színázi szakíronk, és rengeteg más ponton kapcsolódik a Kálcsabának a, ugye a munkásságahoz hasonl, egy ilyen kettő, tehát egy ilyen uh, túonban interjút szerettünk volna vele, mindig kaptuk az ígéretet, hogy majd egyszer, majd egyszer, majd egyszer, és soha nem. És amikor már azt láttam, hogy a hogy a mögött-dömötörbe is van Kálcsaba interjú, de idézélesen, nem ott. Akkor ugye, ugye el Volt-e az elmúlt időben más eset? A Fonyodi Tibor-tad is kértem interjút, arra azt a választ kapnám, Rúl, amit kell hogy tudni. Hogy... ő a forgatókönyvfejlesztési igazgatóságnak a vezetője. Tehát, hogy a, a, ugye a forgatókönyvfejlesztésért felelős engem. Baromira érdekel az, hogy Mondjuk, mi az, ami változott mondjuk a bajna rendszerben? Miért kellett itt személyi változásnak törni? Mik az újdonságok, amit behozott ő? Mi, mi alapján, mi alapján történnek a fejlesztés? Mi, alap, mi, mi alapján történik az, hogy valamit fejlesztenek, aztán még a kerül térjünk ki arra, hogy egyébként benned, akit nem ismerek annyira, mint a Csabát, ez így alakult, milyen érzelmeket gelt, ha egyáltalán kelt az, hogy te különböző embereket keresel, akik udvariasabban, vagy kevésbé udvariasan elhárítanak, is velük nem áll módotban beszélgetni olyan dolgokról, amelyek neked szakmailag egyébként tízes skálán tízesre fontosak. Idővel ez mit halmoz föl benned? Első körben dühöt, aztán az elmúlik, utána elkeseredettséget, aztán fásultságot. És nyilvánvalóan jön a, jön a, ugye a nagy magyar nihil, ami sajnos rátelepszik a, a médiára, és tényleg ez is közeljátszik a hogy csak olyan cikkek vannak, hogy itt fényképeztem le, ott fényképeztem le, hangzatos szín hasonló, a, szak, a szakmai cikkek erre inkább szólnak ki a perifériára, és mindig az a mondás, hogy ez kit érdekel. Ugye te a, tülön, ugye te a saját szakmádban egy elismert valaki vagy, Önmagában ez nem elegendő ahhoz, hogy utat találjál ezek szerint. Tehát adott esetben a te megítélésedben fontosabb a népszava, mint hogy te egy filmes szakújságíró vagy, és a népszava megítélése adott esetben nem ugyanolyan, mint a magyar hangja, akiket nem engednek be a kormányinfóra, de hogy adott esetben ez hátrányos megkülönböztetés jelenthet, ami adott esetben akár a te újságírói tevékenységedre is kihathat. Ha az, a, ha az a kérdés, hogy azt érzeme hogy könnyebben kapnék interjút, ha nem a népszavánál, hanem valamelyik mondjuk uh, barátibb média. Vagy dolgoznék. filmes szaklap? Még a filmes szaklapban sem, sem, feltétlenül. sem, sem vagyok felté feltétlenül biztos, de... de abszolút közrejátszik, hogyan a dolgozom, hogy nem biztos, hogy olyan lelkesen adnak nekem interjút. Csaba, el tudod -e ezt képzelni más oldalról, hogy ez hangulatot tud szülni, és most ne térjük vissza. Vagy, vagy, vagy bocsánat, egy, egy mondat, Elképz, én még azt is el tudom kézdeni, hogy el se jut az információ. Na, nem, nem, nem, nem, így van. Hogy, hogy én Egyrészt a, most akarjad reagálni. De ismered a jelenséget, Csaba. Tessék? Ismered a jelenséget. De ez a jelenség, ami ez szoktam mondani egyébként, hogy a politikai vitába keveredek, hogy a történelem nem 2010-ben kezdődött, mert most egyébként úgy tűnik Magyarország, hogy 2010 előtt csak nem volt élet. 2010-ben egyszer csak így elkezdtünk élni, és azóta van történelen. Tehát az, hogy a sajtom, és a Kálcsabáról most azért egy neve, nincs itt, de azért van a jelenséget, te ismered nagyon jól a, a Filmintézet sajtóosztályát, Papcsaba, aki kiválóan végzi a munkáját, és jó, jó viszonyban is vagytok, és, és most visszatérve arra, tehát azért hogy mondjam, itt emlékszik a, a, a sejt, a DNS. Tehát az, hogy én teljesen meg tudom érteni, én nem voltam ilyen magas pozícióban, mint a Kálcsaba. De meg tudom érteni, hogy valakit, aki 1996-8 óta egyfolytában ekéz a sajtó, általában bal, bal liberális sajtó, annak vannak a azzal, hogy... Mivel, tapa, nem is a tapasztalata, nekem is van ilyen, nekem is van ilyen, hogy mondasz valamit, és akkor más hoznak ki. Most itt van ez a eklatáns példa ezzel a címmel, és az ember minimá, minimum gyanakvó, hogy hiába adok egy interjút, hiába fogom megnézni, és biztos ellenem fordítják. Ez nem rólad szól, hanem ez egy 25 éves tapasztalat. Ami, amiről azt mondhat, hogy ilyen a sajtó, és ez nagyon rossz, hogy így alakult, és abban most nem menjünk belőle, ki kezdte meg, melyik volt, 90-es években ki kinek volt médiahatalma, de ez így kialakult, és ez egy... Ez... nem is vagyok kvalifikált, ezt. Így nem. van. De nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van egy tapasztalat, ami nagyon hosszú éves, és az ember, ö, ö, hogy mondjam, válogat, hogy milyen, mikor hozza rossz helyzetben magát, vagy mikor nem. A másik, hogy a, a, a minden informáciáért, mert még egyszer mondom, a sajtóosztály nagyon jól működik, se a papcsaba a garancia, és, és ezt te pontosan tudod, de, de tudomások kell venni, hogy például, amikor ugyancsak a papcsaba, kiadja neked is, és másnak is, hogy itt van egy tévésorozat konferencia, tévésorozat európai, itt van egy archív, archívumok konferenciára. Azt kiadja nektek, de ti nem írtok róla. Na most akkor megérted? Tehát azért mondom, hogy a dolog egyáltalán nem akarok rátolni, meg, meg a sajtóra sem minden, de az a dolog két, két a úr. Szeretném mondani, nem a csákvári védelmében, de valójában mégis a csákvári védelmében. A dolog semmilyen jelentőséggel nem bírna, és a Csákvárinak is nekem csak a lehulló, vagy lepattanó, mint a kosárlabdában maradna, A lenne egy közszolgálati magyar televízió és egy közszolgálati magyar rádió, amely egyébként azokat a kérdéseket, amelyeket adott esetben a Csákvári, vagy én felteszünk, feltesz, Csákvári és én könnyen lehet munka válnánk, ha lenne egy jól működő közszolgálati rádió és televízió. Nincs az! hogy ennek következtében különböző egyéb formailag van, de facto van, tejúre is van, a tevékenységét az többé kevés, bár ezt mindenki másképp ítéli meg, de ennek következtében a csákvárinek is nekem sok kérdésem marad más-más témakörben, de az, hogy ezt ebben a szituációban arra hivatkozni, hogy korábban ez egyébként fordítva volt, ennek így soha nem lesz vége, az, hogy egyébként valaki válogat mi alapján, az, hogy ebből egy olyan helyzet jön létre, ráadásul nem egy helyzet, hanem egy tendencia, hogy valaki tartósan azt érzékeli, hogy az egyik nem áll rendelkezésére, miközben az ő munkája szempontjából nélkülözhetetlen, az egy áldatlan helyzetet hoz létre, az olyan, mint a szervezetben lenne egy gyulladás, amivel együtt lehet élni, de azért jelentős közérzeti problémát okoz, miközben van egy fogorvos, azt mondja, kiúzzuk ezt a fogat, és megszűnik. Ugye az a baj, hogy ez a fog most is van, és ezt a fogat, ezt mi ketten nem tudjuk kiúzni, és ha a Kálcsaba minden nap beszélget a Gézával, akkor sem szűnik meg, mert van Pontosan. akkor más. Pontosan. Tehát a Kálcsaba nagy adott esetben nem megoldás valamire, a rendszert pedig mi hárman, ha akarnánk, se tudnánk megváltoztatni. Bár tudnánk. Egy, ebben egyetértek. De egyet, van gyökérkezelés is, nem muszáj húzni. Egyetlen egy apróság, a nem, is ami nekem így felvetődött bennem, hogy uh, nem adunk, szerintem az interjú a legkontrollálhatóbb sajtóműfaj. Visszaküldtek, egyeztettek, és nyilvánvalóan azért, mert hogy szeretnék egy második, harmadik, negyedik, ötödik kácsava interjút, nem fogok uh, belerakni bombákat. Ez szerintem egy alapvető bizalom. Az is, hogyha kérjük az interjút. Mert ha nem kapjuk az interjút, akkor ott áll, ott áll az újságíró, hogy akkor írjál valamit a kr erről. Vagy az MFI-ről. Jó, akkor Ez a viszont igaza van. Én beszélgettem a Szigetvárgyival, az volt az első eset. Az egész cikknek HVG-ben már nem emlékszem, de egy olyan dologra hívtak fel a figyelmet, a Szigetvári kapcsán, ami egyébként de facto nem történt meg, de a Szigetvári képes volt túltenni magát rajta. Én voltam az, aki nem tudtam túltenni magam rajta. Azt kérdeztem túl hogy ez hogy létezik? És akkor azt mondta, a Szigetvári, hogy már hát milyen a sajtó. Igen. Te adod a címet? A szerkesztők vagyok. Attól függ. Van print cím és van online cím. Tehát még ez is bebogyonítja az életet. Na. És egyébként ez egy nagyon érdekes olyan magyarországi olvasási szokások, mennyire eltolódtak ebbe az hát online, online reámba. Tehát amikor, a, amikor azt mondom Franciaország most, hogy, ezt ért, hogy én egy print szeriőz napilapnak mm -hmm. a munkatársa vagyok, és 19 éve tudósítok a, a mm -hmm. fesztiválról, ők hagyják a szállodát nekem, meghívnak, mert fontos. Persze. Magyarországon azt mondom, hogy én vagyok a print napilap, mert vannak a online -nak. Tehát, hogy, ugye ez, Magyarországon ebben a szempontból is nagyon torz, Tehát, és ez se segíti a, a, a mi, mi sajtók kultúránkat. Ami meg a zsebben való kotorászás illeti, abban meg ugye ez szintén ez, ez egy más vonulatnak a következménye. A kérdés az, hogy azt akarjuk-e, hogy ne áradjon a Duna, vagy azt akarjuk, hogy csak ott ne áradjon a Duna, ahol mi vagyunk. Ugye hát nyilvánvalóan azt akarjuk, hogy áradjon, de lehessen mederben tartani. Az, hogy csak ott ne áradjon, ahol mi vagyunk, az önző. Az, hogy ezek a jelenségek vannak, és ezt nem a csákvári mellett mondom, hanem, hogy ez az egész így zajlik, és sajnos nem lehet minden konfliktust így megoldani, hozzátéve, hogyha ez így meg van oldva, semmi garancia nincs arra, hogy valami másokból, más, más dolgok erre való hatása következtében újra újrakezdő. Nem tudjuk kivonni magunkat ennek a hatása alól. Majd hát addig beszélgetünk egymással, addig még mederbe lehet tartani ezt az áradást. Csak nálam mondom, nem szeretik ilyen, ilyen dolgok, tehát kritikát elolvasok, vitatkozok, de ez nem tudok. Tehát ez az én szemembe aljasság, és kész. Tehát a uh, többében, ismerjük egymást. Hát most mikor, mikor tettem szóvá bármi? Most ez... Ez így alakult. Jó, csak én most magamra fogom ezt vonatkoztatni, a csákvári nem várhatom el. És az a kérdés, hogy én vagyok egy ilyen szituációban. Láttuk egy ilyen cinket. Ráadásul én vagyok az... én vagyok az, aki felfedezem rajta, mert megkérdezi tőlem, csupaka hogy kik vannak rajta, és azt mondom, de hát ezen nem a Columbia Pictures van. A kérdés az, hogy a munkafolyamatban folyamatban eljut elém ez a cik még abban a formájában, amikor nem jelent meg, de valami kefele vonata van, ami az, ami a, a, a, az internetes változatban nincs, de adott esetben egy munka folyamatban ráláthatok. Hát mondtad, hogy rajtad nem ment volna át. Én nagy valószínűséggel, ha egy ilyen szerkesztőségben dolgoznék, ami így működik, és most konkrét leszek. Nem dolgoznék. Nekem jelenleg egy tízes skálán inkább ötös fölött, mint ötös alatt rúg ki a szekerem rúg, ki, nem, rúg a szekerem rúgja a 168 órától. Nekem semmilyen kapcsolatom nincs a 168 online-nal, azon kívül, hogy a 168 online közvetíti a műsort, amért hálás vagyok, de se kapacitás se akarat nincs arra, hogy adott esetben a mi kettőnk abban, akár online megvágva, akár leírva megjelenjen, ami szakmailag nonszensz. Én ezzel kapcsolatban egy kompromisszumot kötöttem a műsor fennmaradása érdekében. Az, hogy ez tartósan így marad-e vagy sem, az megállapodás kérdése, tartósan, szakmailag nonszensz állapotban létezni, nem lehet következmények nélkül, és ezt saját magamra vonatkoztatva mondom, olyan mértékben, lojálisan és illojálisan, amit én a saját helyzetemben megengedek magamnak, de ezt nem várhatom el a csákváritól és senki mástól. A Gézának igaza van, nem tudja kivonni magát a hazai sajtó helyzete alól, most már csak az a kérdés, hogy ő egyébként akar-e valahol újságíró lenni, vagy filmes szakújságíró lesz. Az a kérdés, hogy neki egyébként, hogyha az lesz, akkor, és ez már magánéleti kérdés, lesz-e, vagy van-e olyan gazdag barátnője, aki eltartja, vagy van-e olyan családi öröksége, vagy van-e olyan vagyoni forrása, amivel egyébként ki tudja fizetni a gázszámlát. Mert itt nem arról van szó, hogy elszerződik akkor a magyar nemzethez, hanem arról van szó, hogy ez szabadúszó, Hol, ír, hol ír, nem? Hát gyakorlatilag erről beszélgetünk. A szabadúszó újságírás Magyarországon nem létező. Hát létezik. Itt van a példa. Igen. Én nem vagyok szabad, nem. Én jelleg a 168 a Jelenleg, de azért évekig szabadúszó voltam. Sose voltam szabadúszó, mindig valakihez kötöttem, aki egyáltalán nem törődött velem, ah, nem a sors Most csak kapok is. Bocsánat, akkor Ez a... nem rólam fel a történő. Bocsánat, akkor így Jó. mondom filmes újságíró, filmkritikus Magyarországon nem tud szabadul szó lenni. Úgy, úgy tud szabadul szó lenni, van rengeteg olyan, olyan úgymond filmes újságíró, aki mellette ügyvéd, uh -huh. és uh, csinálja ezt hobbi, ho hobbiban. De egyébként ez egy szakma, ezt meg Lesz. kéne fizetni, ez, ez, ez, ez egy, súlyos, pedig, ez egy pedig, nagyon súlyos ha probléma. Ha ez van, akkor ugye úhatatlanul fel kell, hogy vállalja azt, vagy az a kérdés, hogy mennyiben kell felvállalnia azt, ami alapjából egyébként következik, és amit ő egyébként tiszteletben tart, de most nem fogom megkérdezni a csákvárit, hogy ő naponta elolvassa a népszavát, mert ha Netán azt mondja, hogy igen, akkor jó, ha meg azt mondja, hogy nem, akkor attól, még az én szememben ő semmivel nem jelentene kevesebbet, de nyilvánvalóan a népszava nem örülne annak, hogyha nem tudná felmondani az egészet. És egy dolgot ne felejtsetek el. A helyzetemből adódóan még akkor is, hogyha a csákvári van megsértődve, nekem a csákvári van közelebb, és ne vagy a másik oldalon, miközben a mi sokkal jobb, mert ugye itt nem is az, hogy ellenségesen vagy kritikusan, hanem hogy van a hatalom és van az újságírás, és a hatalom, vagy, a, vagy, a, vagy az állami és az újságírás egy oldalon soha se lehet. Egy, akkor lehet, hogyha sajtószóvívő lesz a csákvári, de erről most nincsen szó. Ennek az ellen... Nagyon elmentünk, hogy uh, science fiction Igen? Nem science Nem, hát nem, a, nem. Jeleg nem science fictionbe mentünk el hanem arról beszélünk, hogy ezt az egészet mi okozza? Hát ki van nyitva az optika? Nézd, én a, hogy mondjam, alapvető különbség kettőnk között, hogy te, te sokkal globálisabban akarod tekinteni, ugye, mind a sajtóhelyzetét, mind a bármilyen témákat hasonló. Mint ahogy mondta, korábban én egy ufó vagyok. Engem a film érdekel, a filmről kapcsolódó szak, a dolgok a, a, a, a kritika érdekel, és ennyi. Ennyi. Én ott vagyok, a ezeket tudom De azoknak a tevékenységét, akik egyébként a te akaratlan is belekontárkodnak. Hát, uh, én próbálom végezni úgy a munkámat, ahogy... Jó, csak ahogy ufó nem. akarsz lenni, miközben nincs ufó. De én iszok az ufóban. Én vagyok az ufó. Úgy ez, Na. ez most már nagyon meta. Nem Félyt, meta. Van. Nem, nem, nem. nem. Ez, ez arról szól, ez a is vagyok, benn is vagyok, amire gyakorlatilag az élet azt mondja, hogy nem. Mert nincs Hát mindenkinek van egy végszó lehetősége, gyakorlatilag um, mégis a rendszert akarjuk megváltoztatni, miközben maga a konkrét eset nem erről szól, de a rendszer következményei vagyunk. ami nem azt jelenti, hogy mindenki jól jár. Tehát ezt többször nem fogom elmondani. A magam önkritikáját azt leragadom. Neked nem kell közösséget vállalnod azokkal, akik Bántják a csákvárit, a csákvárinak nem kell közösséget vállalni azokkal feltétlenül, akik ezt a szituációt létrehozták, de mindenki tartozik valahova, és ez eleve létrehoz egy, egymással szembenállást. Ami egyébként nem kell, hogy szembenállás legyen, de nem együtté tartozás, ennek a mértéke kellene, hogy optimális legyen, most nem mindig optimális. Ez már nem ufó. Nem, ez tényleg nem, és kialakulhatna egy kommunikáció. Mint ami régen volt, sőt, egymás iránti tisztelet. Szerintem ha ez megvan, akkor, akkor utána valaki ezt te játsz, vagy, vagy ilyesma akkor. Hát igen, most ez a cikke kicsit megnehezítette, de minden onnan vissza lehet jönni. Én úgy gondolom. Úgyhogy uh, én a magam részéről továbbra is itt a feléd is, már csak azért is, mert rég nagyon régóta ismerjük egymást. De mondom, az ilyen esetek nem segítik ezt a dolgot, de. Előbb-utóbb most már lepattanunk erről, remélem. És még egy dolog, ugye, amiről te beszélsz. Én nem feltétlenül szélesebben, ugye én egyfajtában nyitom és zárom a képet, hogy adott esetben a mi a 168 órában, a névszavában, a filmalapnál, vagy a filmintézetnél, vagy a minisztériumban, vagy a aposztrof om tudja hol, hogy ítélik meg, és hogyan fognak majd ebben kapcsolatban neked szólni, a Pereckinek szólni, vagy nekem szólni, ami még a jobbik eset. Vagy nem szólni, de egy későbbi intézkedésben ez érzékelhető, ez soha nem fogjuk megtudni. Elvileg az a legjobb, ha az ember erre egyébként képes tenni, és ha egyébként azzal kell fizetni egy ilyen beszélgetését, hogy mind a hármunkat kirúgják az állásából, én vagyok a legöregebb, ti még nagyon fiatalok vagytok, akkor elvileg azt kéne, hogy mondja az ember, hogy ez így van jól, mert ahol egyébként egy ilyen beszélgetés ezt váltja ki, ott egyébként se kéne maradni. Ez ellen egy dolog szól, hogy mind a ketten ti olyan fontos pozícióban vagytok, amiért megküzdöttetek. És annak az elvesztése az nem egy alkalmi dolog elvesztése, hiszen azért mégiscsak te írtál ennyi cikket Kánról a Népszavának, Eh, ahol az olvasók ezt megtudhatták, a Csaba ott, ahol a filmintézetnél dolgozik, olyan dolgok érdekében tud tenni, ami messze túlmutat a mostani beszélgetésen, ami tehát túlmutat azon a konfliktuson, ami most van, és nagyon sokszor ezek a dolgok azok, amiért egyébként nem vállalják az interjút, mert azt mondja, hogy az, hogy ezt csinálhassa, fontosabb, mint hogy egy vélt vagy valós konfliktus okán őt bazogassák felülről, hogy mi egyébként miért kellett neki a fialával vagy a csákpárival beszélgetni én értékelem a ti kettőtök kuráziát. Mi meg köszönjük, hogy meghívtál minket. Mi, a, mi, a, a mi, mi az, ami most benned van? Pár pillanat. Igen. Kíváncsiság. De kíváncsiság mivel kapcsolatban? Lesz ennek a beszélgetésnek folytatása eredménye. Mit szeretnél? <gül> Már elmondtam. A, nagyon kíváncsi vagyok. Elküldöm a csabának az újabb, vagy lehet, hogy egy kicsit várok, hogy megnyugodjanak a tények. Igen. a lépés. Jó. Kicsit, nem. Ne, ne rögtön ma. nem ne rögtön ma, és hmm. akkor elküldöm majd a, a interjú kérdésemet. Mármint a papcsabának nem nekem. A papcsabának így van a hivatalos, a hivatalos, a, a, a hivatalos csatornákon. Veled majd nyilvánvalóan találkozom a filmes eseményeken. Jut, majd, teszem, magánemberként ezt a dolgokat. Ezt majd rendezzük. Beszéljük. Abszolút. És, uh, és ha van legközelebb olyan, ami, ma, ami fölött elsiklok, mert szóvá tesszük. Jó, szíves. Mi az, ami benned van? Én, hát nekem az van, hogy ugye azon kívül, hogy ez nagyon rosszul esett ez a dolog, uh, és valóban évek óta nem, nem találkoztam ilyen cikkete, volt már kritikus cikk, de ez nem az volt. Tehát ez most kezd elmulni, sőt, hát ezt korrektől el is mondtad, hogy nem én jelentkeztem nálad, én erről nem akartam beszélni, csak fölhívtál, mondtad, hogy te erről fogsz beszélni, és mondtam, hogy ha már beszélsz róla, akkor csak többet tudok erről. Tehát én most nem bánom azt, hogy ezt most kibeszéltük, főleg így, hogy most így hármasba is. Ez, ez azért fontos volt, és ez a te érdemed, János. Nem, Hát jó, de te találtad ki, hát minden mi jelent. Jó, de te meg eljöttél másodszor, eljöttél úgy, hogy én is így, vagyok. Igen, úgyhogy... Azt mondjam, hogy ez... Tudod, Neil Armstrong-i lépés volt. Igen. NF-is szakembertől, mondjuk így. Jó, hát figyei, én azért... Én a sajtót eddig se tartottam ellenségnek, csak amikor ilyen... Öven aluli dolgok vannak, akkor, akkor én is a lábamat használom, és nem a kezemet, hogy visszarugjak. De, de én szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy beszélgessünk, főleg, főleg úgy, hogy, hogy őszintén, majd nyilván magánemberként is ezt megbeszéljük, ami nem tartozik a nyilvánosságra, de, de én nem hiszem, hogy a sajtót a menekülés az, az, az megoldás. Hát, hát és el. ráadásul mi egy olyan szakmába dolgozunk, ami nyilván, nyilvánosságnak szól a közönségnek. Tehát atomfizikus lennék, nem biztos, hogy kéne újságíró lenni. kapcsolni, ezt kapcsolódni, amit most mondott, Csabat, Azt nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire fogom sajnálni, hogy ennek épp úgy nem lesz önálló megjelenése a 168.hu-n, mint a beszélgetésnek herceg Noémivel és Agárdi Péterrel. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a jövőben ebben változás legyen, hogy ezt vajon meg tudom-e tartani a 168- on keretén belül, vagy sem, ki fog derülni nem lehet állandóan az embernek egyébként kereteket bontani, és állandóan azzal fenyegetűzni, hogy elmegy. Békében kéne tudnia érni az embernek abban a szervezetben élni az életét. A szakmailag pedig ugye, én mindig azokat a rendőrkapitányokat szerettem, akik a nagy nyilvánosság előtt leszitták a rendőrt, mert átment a határon, és négy szemköz azt mondta, hogy legközelebb ugyanígy. Valamikor ilyen főnökségem volt, a mostaniról inkább nem beszélnék, Um, lenne ennek értelme, hogy ezt mások is lássák, akik látták, hallották, adják hírét, szájhagyományunk terjed, de ahogy ezt korábban mondtam, a Ani Lambszonggal egyetértek. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Kurvára sajnálom az aprókot, amihez alapvetően én is hozzátartoztam. Így kurvára sajnálom saját magamat is, ami éppen egyébként nagy gyakorlatom van Töröpont, Fiala Janos Ha nem ez volt az utolsó műsor, holnap találkozunk.